вимурували, п'єдестали для чорного Бога, для диявола і зу злості нашої, і крутійства, і всадовили царствувати над собою, аби тінню його на землі хоч якось виправдовувати сутінки в душах наших. Так я кажу сьогодні, бо усе, про що кажу, викарбувано глибокими і болючими ранами в душі моїй. Хіба з дияволом, з чорним Богом, Підписував я контракти свої, запродуючи усе, що було, і є найсвітлішого в мені, викреслюючи душу свою власною рукою із книги життя і вписуючи її до книги смерті. З такими ж, як сам людьми, живими, смертними. Перший контракт я підписав із колгоспним агрономом, тим самим, що, як розказувала баба Марфа, економив на трусах, купаючись голяка в Небесному озері. Це вже зоря моєї слави сходила на притмареному суспільним хаосом небосхилі. Люди, зневірившись у земних лікарях, прагнули лікарів небесних. До мене йшли бабки з навколишніх сіл, жалілися на хворості задавнені. Я читав над ними молитву, якою навчила колись моя мати. Єдину молитву, яку я знав Потім читав Замову, яку навчила Мене балерина А її навчила бабуся Хворості я Відсилав у нетрище У болотища А бабок до свого джерела По воду Набравши у банки води Вони терпляче і благоговійно Очікували, коли Спущуся до джерела І поклавши руки на посудину «Заряджу її». Бабки пили ту воду, їм легшало, і вони множили славу мою по навколишніх селах. Видибала на схил до землянки дачниця, така тлуста, що й за день велосипедом навколо не об'їдеш. Я згадав записки в газеті, принесеній Таїсою. «Записки Діви Марії 20-го віку» які доручено підготувати майбутню цивілізацію. Вона запевняла, що сідниці забезпечують регулярну циркуляцію астральної енергетики. Згадав і загадково мовив до тлустої жінки. У вас, я це одразу побачу, завелика циркуляція астральної енергетики. Сідниці її справді розпливалися по широкій лаві, вкопані мною для хворих біля землянки, як тісто з діжі. Ой, перелякано зойкнула жінка, а що ж мені тепер робити, до кого йти? Я хотів гарикнути, як лікар майбутнього віку Кашпіровський. Менше жерти треба. Але я був ще початкуючий цілитель і скромно порекомендував свої сім трав і сім страв які згодом стануть знамениті, увійшовши до канонів Робінзона. Я надійно випробував їх за місяці самітницького життя в землянці і міг рекомендувати з чистою совістю. Сім трав – кропива, кульбаба, звіробій, парило, чистотіл, м'ята і шипшина. Страви – моє найперше меню на острові. З того ж таки кропиви – Пагонів очерету, коренів кульбаби, меліси, шовковиці, лопуха. Ще я порадив кожного дня зустрічати сонце на шпилі на вищої в окрузі гострої гори. І, звичайно, пити джерельну воду. По воду ходити самій, інакше вона не діятиме. За місяць дачниця схудла на доброго пуда і полетіла до Києва на крилах радості. Роздзвонюючи знайомим і незнайомим про своє чудесне омолодження, вона множила не лише славу мою, а й число тлустих пацієнток. Усе частіше до мене приводили дітей. Дітей я тоді ще не наважувався лікувати, відсилав до професійних лікарів. Зате я ставив діагнози, і були вони, як засвідчували перевірки на медичних приладах, досить точні. Я показував місце, де в дитини вава, навіть якщо їй там не боліло. Проводячи руками, зігрітими над знайденою мною укручить чашею, вздовж дитячого тіла я відчував, як мені поколює в пальці, саме там, де хворий орган. Пильно поглянувши на тіло дитини, ніби увібравши його у себе, я заплющував очі, і в очах моїх, як на плівці, проявлялися його образи. Там, де у тілі болячка, пульсувала темна пляма. Я й досі не знаю, як це у мене виходить, звідки це у мене. Але бачу я глибше і точніше, аніж рентгенівський апарат. Є такий медичний прилад – теплограф. Він фіксує тепло, що його випромінює людський організм. Щось подібне до того приладу у моїх очах. І все ж зірка слави моєї ще довго плеше блимала, аби я не підписав знаменитого нині контракту з колгоспним агрономом. Цілителів нині багато, від Джуни до баби Серафими. Юрмаш людська прагне видимого чуда. І я сотворив чудо, розписане потім розтиражоване Маринкою. «Бачить Бог, я не хотів того кроку робити, першого свого кроку на ринок. Втім, хіба ми так уже знаємо самих себе? Людина – це Всесвіт, із своїм райським садом і своїм пеклом. До свого райського саду ми полюбляємо навідуватися, а до власного пекла – опотаємні закутки душі Власної, і сто тисяч шортів дубинами нас не заженуть Якщо і відкриваються нам глибини свідомості до денця То хіба що в останні хвилини земні На грані між життям і смертю Середина літа була сонячна, гаряча Рано достигли хліба Я пішов на гостру гору Милуватися краєвидами зрілої літньої пори Жовті стяги пшениць майоріли на схилах по той бік жолудівки. Уже жадки робили відкоси вздовж доріг. Випливли на поля комбайни, схожі здалеку на доісторичних бронтозаврів чи мамонтів. І раптом задощило. Саме тоді, коли дощу ніхто не просив. Дощі були теплі і, як сповіщають у метеопрогнозах, короткочасні. Але через кожні дві години на третю – і цілісінький день, і цілісіньку ніч. Земля парувала над островом, над полями висів туман. Трава не встигала підсохнути до нового дощу. Лило з кожної хмарки. І три дні, і п'ять, і тиждень. На острові було, як у джунглях, задушно і вогко. Балерина припливала до мене рибкою крізь стіну дощу і, виковзнувши з мокрої одещі, падала до мене в постіль. Її гаряче тіло парувало, як земля. Одного вечора Таїса весело, втаємничено, як це тільки вона уміє, прощебитала. «Робінзончику, жолудівський народ чекає від тебе подвигу. Горох висипається». Тріскаються стручки, пшениця проростає в покосах. Одведи дощі і порятуй щедрий колгоспний урожай. Ти ж так мрієш творити добро. Я що, Бог? Бог далеко. Можливо, Він у відпустці. Настав час відпусток для начальства. А ти, туточки, з нами простаками, близький, теплий, добрий. Вона обійняла мене і зацілувала. Колгосп дозрів до того, щоб підписати з тобою контракт. За добро треба платити, ми входимо в омріяний ринок. Який контракт? За яке добро? Контракт, у якому ти зобов'яжешся забезпечити впродовж двох тижнів над жолудівкою і навколишніми полями безхмарне небо. А колгосп заплатить тобі за це по гектарно. Звичайно, колгоспному агрономові доведеться кинути комісійні, ринок є ринок. Але й ти не будеш зобиджений. Не своїми ж агроном платитиме, а гуртовими. Гуртове, чортове, давно відомо. Отже, не поскупиться. Але й до себе гребти натренований за стійними роками. Рот у нього і досі за комунізм, а руки за ринок. Втім, хто нині от себе гребе. А мені? Мені ти купиш з гонорару весільне плаття. Біле французьке у комісійному магазині. А якщо дощі не припиняться? Ну, це уже моя турбота. Бабка мене дечому так і навчила. Чому ж тобі самі не підписати контракт? Ну, Робінзончику, ти ж такий мудрий, а балакаєш, пробач, як дитина. Нема пророка у своєму краї. Хто зі мною підпише контракт? Та й скажуть, відьма, сама накликала дощі, сама й одвела. І ще, поки ти на острові, не владна я без твоєї згоди й допомогти. Не я, а ти, як писала моя Маринка, космічний координатор добра. Контактуєш із селенським розумом, то купиш для мене французьке весільне плаття. Назавтра балерина прийшла серед дня з агрономом. Агроном був босий і голомозий, але із шкіряною течкою під рукою. На виголеній сизуватій голові блищали краплі дощу. Череп над скронями гульковато випинався, як у молодого теляти, обіцяючи ришки. Очі крутіюваті. Згодом я з ним підпишу ще не один контракт: і на збирання буряків, і на посівну, і знову на жнива. Доїтимемо колгосп, як корову. Хоч уже й не потребуватиму підзаробітків.